Krúdi Gyula, Jézus csizmája Krúdi Gyula karácsonyi írásai Megjelent a Noran kiadó gondozásában, Budapesten 2003-ban. A könyvet felolvassa Ambrus Attila József. A felvétel 2012. decemberében készült. Kródi Gyula, téli szelek Ma levelet kaptam otthonról. Az édesanyám írja, hogy a vencsellői kéményseprőt a Szent Karácsony hetében megették a farkasok az országúton. Fagyos téli szelek süvöltöznek a nyírben, és az országutakon farkasok leskelődnek a vándorokra. Ez már a tél. Valósággal érzem az ünnepi kalács friss illatát, és szép havakat látok, amikor ím, a szegény kéményseprő, szomorúság teljes halála foglalkoztatja az elmémet. Hát még van tél. Habár én évek óta nem láttam igazi telet, és hogy elszakadtam a szülőföldemtől ebbe a kővárosba, azt hittem, hogy azok a szép nagy fehér havak, amik susogva ereszkednek le az angyalok országából, már csak a múlt édes emlékei közé tartoznak. A vonatok nem repkednek be többé. A farkasok pedig odafönn maradnak, most már örökre a máramarosi rengetegben, mert máshol tél nincsen. És lám, azt kell hallanom, hogy a szegény vencsellői kéményseprő, aki falúzva tölti életét, a áldozata lőn. A tél félelmetesen erős legény, tréfázni véle nem lehet és csak a vicces újságok lapjain látható tél az a piros arcú, jókedvűen dörmögő öreg bácsi, aki fehér szakállán jégcsapokat hordoz. Valójában egy makacs, közvényes, penzionált kapitány a tél, aki rossz indulatokkal és gyűlölettel van kibélelve, gyanakodó, komor és káromkodó, és főként haragszik azokra az apródiák fiúcskákra, akik karácsony hetében szánkóra ülnek, és messzi-messzi városokból sietnek hazafelé az időre az édesanyjuk karjába. A török falvi pap pedig a jégen birkózik a farkassal. Az emlékezés ködén át hatalmasnak és csoda látom a török falvi papot. Béni tisztelendő azonban szerényen mosolyogna, ha ezt olvasná. Kis, fekete férfiú volt, igen lelkes szemekkel és igen szép bariton hanggal, de főként a gorombaságairól volt ő híres, amiért is a falvi hívek papjuknak választották. Különben aranyszívű ember volt, aki kenetteljesen békítette a pörlekedő házastársakat, megkeresztelte az újszülötteket és eltemette az úrban megtérőket, így végezvén papi hivatását. Ha ott kezdtem volna, hogy a nyíren nagyon szigorú és mérges a penzionált kapitány, és főként ballábával kelt fel azon a napon, amikor azelőtt sok-sok esztendőkkel egy apró, mélácska fiút röpített a végtelen fehér országúton egy könnyű szánkó, akkor már kevés meghallgatni valójuk volna önöknek. De közbejött a török falvi pap. Korán, szép téli hajnalon indultunk János bácsival. A kétderes igen gangos járású volt, és úgy csilingeltek a csörgők és a csengők, hogy János bácsi a legnagyobb megelégedéssel ült a bakon. Elmaradt az iskola a téli homályban, a professzorurak házai, amik a templom környékén sorakoztak, még csendesen aludtak a hajnalban. János bácsinak megmutogattam, hogy hol lakik fertő tanárúr, aki a latimból buktatott meg. Nem különben az is, hogy hol lakik a matematika professzora, aki szintén szekundát adott. János bácsi felkapta deres fejét, és az ostorral megfenyegette a zöld házakat. Majd a gangos lépésű szürkékre fordította a figyelmemet, és boldog hangon mondta. – Ezek a bestiák nem járnak mindig így. Most azonban ők is tudják, hogy a kis gazdájukat viszik haza. Az iskola könyveimet szíjjal fűztem össze, és a lábam alá tettem őket. Jól beburkolóztam a nagy bundákba, az ég csendesen feléledett, amikor elmaradt mögöttünk a város. Kopasz, fagyos akácok szegélyezték az országutat, amik között üveghangon zengett a szél. Mert ahogy a síkra értünk, egyszerre a pokol fenekéről előjött a csípő, süvöltő téli szél. Mérgelődve hajtotta fel a jegenyéken pihenő varjakat, és a fekete madarak libegve, lengve emelkedtek fel a szélben. A reggeli tájon fehér köntösben látszott egy szélmalom, a messzeségben havas felhők közül bújt elő egy sápatkorong a nap. A szürkék gangosan lépkedtek, a csengők csilingeltek ünnepélyesen, azt hiszem elaludtam a meleg bundák között mert amikor felébredtem, akkor már olyan hangon beszélt velünk a szél, mint a penzionált kapitány szokott káromkodni. Zúgással és süvöltéssel volt tele a levegő, meg apró, éles üvegszilánkokhoz hasonló hóval. Látni persze nemigen lehetett. A szürkék veszettül vágtattak, szinte sötét volt. Az út szélén egy félig hóba temetett kőfeszület terjesztette felén karjait. János bácsinak havas volt a háta, és a sapkáját a tarkójára húzta. A téli szél zengve, dalolva kergetett bennünket. Eltévedtünk. A hófúvás felemelt az utakat, fák koronái látszottak a futó havon, dombok és völgyek keletkeztek a síkságon. Más helyen meg a fekete-kemény föld látszott. János bácsi felfelágaskodott a bakon, és körülnézett. Valahányszor leült, mindig rettenetes káromkodások között tette azt. A szél a fejére hajtotta a subája gallériát, amire meg a széllel elpörölt. A lovakat hajszolt a folyton. A két szürke hatalmas pára fellegeket fújva, nyihogva vágtatott a havon. Egyszerre nagyot zökkent a szám. Valami domboldalról futott le a mébe, az egyik szürke megcsúszott, de nem bukott el. János bácsi azonban lezuhant a bakról. A lovak lihegváltak meg. Apró kemény sás látszott a tavon. Előttünk meg zöld, csikorgó jégmező terült el, amin szeszélyes arabeszkek alakjában feküdt a hó. János visszazökkent a bakra. Jégen vagyunk, dörmögte. Aztán ráhajtott a jégmezőre. Lassan mentünk. A lovak vigyázva emelgették a lábaikat, Ekkor valami rettenetes üvöltés hangzott fel a közelben. Azóta sem hallottam olyan hangot. Talán a kutyavonításhoz hasonlított leginkább, De mégsem az vadabb, dühösebb. A szürkék egyszerre megbolondultak, De János bácsi is. Ekkor jött a török falvi pap. Mondom, az emlékezés ködőjén keresztül látom mindezeket, a zöldes jégmezőt, az ilyet János kocsist és a remegő testű szürkéket. A havat az arcomba vagdalta a szél, mintha a halál csókolna meg. A rettenetes üvöltés a közelben hangzott. Egy négylábú lompos szörnyetek rohant elő a sás közül. A farkas. Alföldi telek ijesztő réme, Aludni nem akaró gyermekek elaltatója a farkas rávetette magát az egyik szürkére. A nyakába harapott, és a körmeivel felhasította a szügyét. A nemes állat felhorkant, aztán megbicsaklotta két első lába, térdre bukott, a másik ló elszakította a hámot, felborítva a szánt, elvágtatott a világba. Én is János bácsi a jégre csúsztunk. A farkas kiéhezett vén, lompos bestia volt, akkor nekünk fordult. Egyetlen szökéssel átugrotta a szánt, János bácsi subája szárnyát ragadta meg. János kibontakozott a subájából és félreugrott. Engem felkapott és futni kezdett, a farkas a nyomunkban, amikor a parti bokrok közül egy fekete ruhás ember futott elő. A jégre ugrott és nagy kiabálással közeledett felénk. Görbe, szeges pálca volt a kezében, azzal hadonászott, nem különben topogott a csizmája szeges sarkával a jégen. Egy vastag könyv volt a hón alatt, a bekecse ujját felgyűrte, úgy ment a farkas elé. A bestia meghökkent és ordítva hátrált. Szökött, és a körmeivel kaparta éget. De a feketeruhás ember megcsóválta a szeges görbe botját, és úgy dobta azt a farkas fejéhez, hogy a bot ketté törött. A toportján erre megfordult, és keserves vonítással kullogott vissza a fagyos nádba, majd elveszett a hóesésben. A fekete ruhás ember kiabálására visszajött János bácsi vélem. Haragudott barátunk. Hova az ördögbe szaladnak? Gyáva népség egy szál farkastól megijednek? Jöjjenek felem! Én vagyok a török falvipap. A török falvi pap aztán kikérdezte, mi járatban vagyunk. Nekem megbarackozta a fejem, amikor kitudódott, hogy két szekunda társaságában még hazafelé majd megvígasztalt. Kisöcsém, ne búsulj! Petőfi sem volt jó tanuló. Lehet, te még nagy ember. Kízen fogott, és menni kezdtünk. A hófuvás alábbhagyott. Nyilván a törökfalvi pap mián, aki görbe botjával megregulázta a farkast. Szép havak esnek a nyíren, amint a levél mondja. A szegény vecsellői kéményseprő szomorúság teljes elhalálozása bizonyítja, hogy még mindig egyedül van a törökfalvi pap, aki nem ijed meg a farkastól. Kródi Gyula, középkori álom Az erdőn széljárt és a hó az íg közepén úszott. Fagyos téli éjjel volt, amikor csontá fagy a föld kérge, és a fák nagyokat roppannak a fagytól. Hó nem esett ebben az esztendőben, pedig már karácsony felé járt az idő. Csak hideg volt, rettenetes hideg, mintha az lett volna a célja a télnek, hogy most mindent megfagyasszon, mindent elpusztítson. Ha talán megeredne a hó, csökkenne a hideg is. De a havat megették a farkasok. Az erdőn, ahol szélverte össze a kemény galjakat, és az erdő felett még a telihold is dideregni látszott, a maga kristályosan tiszta fényességében, lovas csapat vonult keresztül. Középkori vitézek ügettek nehéz paripákon. A vas és acél csörgött rajtuk, fehér volt a lovak szőre, fehér a vitézek szakála a dértől. A kengyelvasat szalmával fonták be, mert odafagyott volna a csizmájuk. Bajuszuk, szakálluk egybefagyott, beszélgetni sem lehetett a rettenetes hidegben. Négyen voltak a vitézek, és amint ügettek a holdfényes időben, mintha álomkép lettek volna. Olykor felemelték karjaikat, talpra álltak a kengyelben, védekezvén a megfagyás ellen. Amikor az erdőből kiértek, a szél is elmaradt mögöttük, mintha az erdő megtartotta volna magának a szelet. Holdvilágos lapály terült el a vitézek előtt. A lapájon egy tuszat jegenyem meredt az égnek. Csillogtak a deres jegenyefák, mint meg annyi nyurga, ez is ruhájú vitéz. A jegenyék mögött egy lapos fedelű épület látszott. A tető közepén torony, körül lőréses falak, Tömzsi bástyák és széles melvédek, amelyek komoran rajzolódtak az épületre a holdfényben. A lovasok vezetője, egy nagy szakállú medve káromkodni kezdett, de bereket hangja értelmetlen dörmögésé, fuldoklássá vált. A vitézek megértették a reket morgást, és megsarkantyúzták lovaikat. A bástyás tornyos épület felé nyargaltak. A lovak patája keményen döngött a kő keményre fagyott mezőn. A nehéz paripák mint egy utolsó erejüket látszottak összeszedni, amint a közeli épület felé fordították a fejüket. Csak hamar elérték a falat, amelyet szélén árok határolt. A kapu bezárva, és a kapu ablakán nem szűrődött ki semmi világosság. A nagyszakáló medve gondolkozva nézett vitézeire. A barátok mind részegek, szokás szerint. Ki fog nekünk kaput nyitni? Reggelig megfagyunk a szabadban, mondta a suttogássáreket hangon. Aztán belevágta a buzogányát a kapuba. A vitézek követték példáját. Az ércfejű botok döngve, zúgva puffogtak a kolostor vas kapuján. Úgy csattogott a kapu, hogy oda benne halottnak is fel kellett ébrednie. Közeledett is valami szövétnek fénye a kapunk belül. A tolóablak csikorogva mozdult, durva hang kiáltott ki. Nyughassatok, mert kieresztem az ebeket, menjetek tovább békével! Mitrovics van idekün, kiáltotta most az egyik vitéz, aki legjobban győzte hanggal. Mitrovics, felelte oda bévülről az előbbeni hang. Az már más, nyitom már! A szövétnek eltűnt a kapus fülkéjében, ahol a kapunyító szerkezet volt elhelyezve. Csörömpölni kezdtek a láncok, nyikorgott, mozdult a nehéz kapu, még lassan leereszkedett. A vitézek a hidra ugrattak. A kapuból talált alatt egy sárga szakállú, vörös csuhás óriás barát állott, akinek hosszú kard volt az oldalán. A szövétnekkel világított a vitézek elé. De rég dolog! Mondta örvendezve, hogy karácsony estvéjére hazakerültetek. Hoztatok-e valamit? Sorban kezelt a vitézekkel, de nem mulasztotta el megtapogatni a nyereg mellé akasztott bőrisákokat sem. A medve vitéz lemászott a nyeregből, és a falnak dőlve nyújtóztatta elgémberedett tagjait. Lőcséről jövünk, suttogta. Tegnap óta lovagolunk. A nagybarát ez alatt lecsatolta a nyergek mellől az iszákokat és a hátára vette. Bizony görnyedt a súlyuk alatt, majd előkiáltott néhány legényt a sötét udvarból. Zsiványképű taprongyos alakok voltak, akik elvezették a lovakat. A négy vitéz a barát vezetése mellett belépett a kolostor épületébe. A folyosókon vaskarikákban fákják égtek. Itt-ott repedezett szentkép látszott. A folyosó fordulójánál a megfeszített szobra állott. A feszületre egy farkasbőr bunda volt vetve. A fordulónál már hallatszott valamely vadének visszhangja. A barát betaszított egy faragott ajtót, és kivilágított nagy terembe léptek. A terem kopasz falai csúcsban végződtek, és a terem közepén hosszú asztal állott. Olyan volt ez a terem, mint a pokol előcsarnoka. A sarokban tűzlobogott, és pálinka kékes lángja csapott fel a tűzből. Másfelé izzó vastáblán valamely borsóféle magocskák sültek, és folytó ámbra illattal töltötték meg a levegőt. Az asztalnál forró bor párolgott ezüstkupákban, és széles töltsfa székeken részeg szerzetesek heverésztek. A vörös barátok híres kolostorában vagyunk, karácsony éjszakáján. Tíz-tizenkét barát ült az asztal körül, és ugyanannyi apáca. Az apácákon is vörösköntös volt. Erre az éjszakára ellátogattak ide a dunovi lengyel kastromból. Igazi középkori orgia volt. Az asztalfőn ülő férfiúnak szarvalakú fejdísze volt, a mellette ülő apácának egy arany, hasított szilva alakú jelvény volt a mellére tűzve. Mámorosak voltak a bortól. A terem sarkában orgona állott, amelyet egy ördögi alakú szerzetes megszólaltatott, és az orgona zúgására vadul ordítottak minnyájan. Az újonnan érkezetteket nagy örömmel üdvözölték. – Állé, Mitrovics! – kiáltotta a szarvas ember. A medvekülsejű vitéz nagyot húzott az egyik kupából. A dér leolvad szakálláról, és a hangja is felengedett. Egy véka aranyat és ezüstöt hoztunk, felelt, és a közelben ülő apáca fonnyat aranyjal és piros festékkel kifüstött arcára csókot nyomott. Nini, te vagy a Magdaléna, akit a múlt héten meg akartak égetni Szandicon? Az apáca büszkén nézett körül. Én vagyok, én magam vagyok, Mitrovics testvérem. Zsoldos katonákkal ittam a csárdában, s a részek zsoldosok megfosztottak a ruhámtól, és ruhanélkül tettek az utcára. Csupán fehér fátyolomat hagyták meg, és a fehér fátyolom miatt megismertek és börtönbe vetettek. De íme most már itt vagyok. Álé, Mitrovics! kiáltották jobbról, balról. Az apácák mint egy adott jelre ledobálták köntöseiket, és vattáncba fogtak a tűz körül, amelyen rúm és pálinka égett. A kék láng alvilági világítással lobogta körül ruhátlan testüket. Egy kecskeduda nyekergett táncukhoz, és az asztalnál ülő barátok a sarkantyúikat ütögették össze. A táncnak vége lett. A táncosnők felkapdosták köntöseiket. Senki sem figyelt már reájuk. A hosszú kőasztal mellé furakodtak ők is, ahol egymás után üritették ki az iszákokat, amelyeket a vitézek hoztak. Arany és pénzek gurultak ki az asztalra. Keresztek, gyűrűk és láncok. Egy türkiszköves aranykereszt, mintha véres lett volna. A jelvényes apáca megtörölte a köntösében, majd egy remekművű óra hullott ki az egyik iságból. A szarvas ember gyönyörködve kabzsi tekintettel vizsgálta az órát. Az óra ketyegett, és mutatója a holdat és a napot érintette egyszerre. Éjfél van! kiáltott fel a szarvas ember. Beután húz meg a harangot! A sarokban harangkötél lógott, és a barát megragadta a kötelet. Fönn a toronyban megszólalt a harang, és ide lenn az asztalnál vadüvöltéssel csapták össze a kupákat. – Most vajódik az asszony! – kiáltották. A jelvényes apáca görcsösen hátravetette magát a székén, és ocsmányszavakat kiáltott. A harangszó újra megszólalt a toronyban. – Megszületett a Jézus! – kiáltották a barátok. A kékes lángú tűzrakás mellől egy undok kis fekete gnommászott elő négy kézlábom. Tizenkét szarva volt és háromágú farka. Itt van, itt van! kiáltották a barátok, és valamennyien felugráltak. A törpeg nómot rikoltozva ugrálták körül az apácák, és szemérmetlen mozdulatokat tettek. Vad, állati üvöltéssel telt meg a terem. Az égő pálinka patakokban folyt a földön, a tüzes vastáblán vérvörös gőzök gomolyogtak, és a kecske duda sikoltott. Most egyszerre, mintha nagy szél suhant volna végig a termen, felpattantak az ajtók és az ablakok. A középső ajtó, amelyre belzebúbb volt, tölgyfából faragva, kifordult sarkaiból, és a küszöbön egy nyulánk termetű középkori vitéz lépett be. Arany volt a vértje, aranya sisakja és aranya sarkantyúja. Átlépte a küszöböt, és nyomában tizenkét ezüstpáncélú vitéz jött. A vadorgia elcsitult, káprázó szemmel bámultak a látományra szerzetesek és apácák. Még a törpegnóm is két lábra állott, és meretten nézett szemével a fénylő alakokra. Az aranyvértes vitéz mesztelen kardjával megérintette az asztalt, és az asztal amely cölöpökön állott, összeroskadt. Miért hallgattatok el? Hangzott a csengő hang az aranysisak alól. Miért fagyott ajkatokra a szó? Jézus szolgái és szolgáló leányai. Eljöttem hozzátok, hogy veletek legyek. Hiába föttétek be farkasbőrrel képmásomat, odakünn a folyosón. Itt vagyok, rablók és paráznák, mert én mindenütt ott vagyok. Mitrovics? aki időközben levetette nehéz bivajbő ruháját és vörös csuhát húzott, mint a többiek. Felkapott egy kardot a sarokból, és vakmerően az aranypáncélos elé ugrott. Te vagy, Jézus, én pedig az ördög vagyok. Gyer, vívjunk meg csatánkat, úgy is mindig téged kereslek, hogy szívedbe mártsam kardomat. Felemelte kardját, a következő pillanatban megtántorodott, és holtan a földre zuhant. A szilvajelvényes apáca most meghasította köntösét. Kivillant, gyönyörűséges, fehér válla, vakító teste. Én pedig az asszony vagyok, rebegte forró mosolyogva. A tied vagyok, ha akarod. Tudsz-e haragudni az asszonyra, én uram? Hiszen nem védkeztem, csak szeretek. Minden bűnöm a szerelem. Menj! kiáltotta az aranypáncélos. Menj előlem, bűnök és szenvedélyek sötét halálok és végzetes születések okozója, asszony! Menj előlem, paráznaság kútforrása, asszonyi test! És menjetek ti mind, mind, mert haragom lesújt rátok! A szarvas ember ledobta szarvát és kézen fogta az apácát, menekült az oldalajtón Nyomába a többiek, sikoltozva, megriadtan, arcukat eltakarva, a nők letépték köntöseiket, és a férfiak letapusták fehér testüket. Menekültek, megőrülve és kétségbeesve. Az undok tizenkét szarvas gnóm mekegve ugrándozott a lábaik alatt. Sikoltozás, örjöngő jaj kiáltás töltötte meg a vörös barátok kolostorát az úrnak 1491. esztendejében, Szent Karácsony éjszakáján, mikor megjelentott Jézus. A kolostor fenn a Kárpátok között, a Dunajec mellett már régen rom és törmelék, de a legenda Jézus megjelenéséről él a környékbeli népajkán. Később egy jámbor barát képre föstötte a jelenést, és ez a kép a Krakói Múzeumban még ma is történelmi nevezetesség. Ezen a képen ábrázolják Jézust és a tizenkét tanítványt középkori vitézi öltözetben. A kép címe Középkori álom Kródi Gyula, Madame Louise délutányai 1. Egy. Egy téli délután, karácsony előtt, Madame Louise a szalonya üveges erkélyéről nézte a hóesést. Szép nagy hó hullott alá, olyan, amilyen karácsony táján szokott a jó gyermekek is a szelid lelkek örömére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 a pénzedért akar elvenni, Luiza. Rossz házasság lesz. Rossz házasság? Úgy a melyik férhez menési tervem tetszett nektek eddig? Nem-e valamennyiről lebeszéltetek, eltiltottatok? Tavaly is visszakültétek a karikagyűrűt annak a derék tanárnak. Iszákos fráter volt, mormogta a kegyelmes úr. Hát vajon a mérnök ellen mi kifogásotok volt? Szocialista huncut volt. Se Isten?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 Mindjárt itt lesz tubák. Már búcsúzott, de az ajtóban megállott, és kérdőleg, és nézet nézett vissza a madamra. Nos, a virág, bezzeg a báród virágját nem felejted majd el. Madam Louise egy fiatal leány fürgeségével ugrott fel, igazán bosszankodott magára, miközben mormogta. Oh, én szórakozott vén lud! Szórakozott vagy, mert szerelmes vagy, felelt szigorúan a kegyelmes úr.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 – Honnan jössz? – kérdezte a fogadós szigorúan, midőn a jövevényt megpillantotta. – Nem tudom – felelte az a kendő alatt. – Hová mégy? – Nem tudom. Hírcsúram kinyitotta az ajtót. – Pusztú innen – kiáltotta. De a zsoldosok váratlanul a jövevény pártjára keltek. Penge és viuk kardot rántottak, és csak nem véres verekedése került a sor, ha az zarándok szelit szóval le nem csillapítja a fogadóst. A katona urak, mondta alázatosan, jó krakoviánkák és ferenc tallérokkal rendelkeznek, te csak komiszcsárdás vagy, fogd be tehát a szádat. Hírcs dörmögött egy darabig, aztán megrázta az öreg zarándó kiszákját. Abban már számos krakoviánka és ferenc tallér csörgött. Nem sokáig tart a dicsőség, úgy látom, mondta, és megveregette a tisztes férfi hátát.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 akik fánkkal, csókkal táplálják az ifjabb költői generációt, borral, ünnepi malatszal a És a remény. Egy gyönyörű tündér ugyancsak gyalogpostával járt kazinci leveleivel, kármán újságjával, de mégiscsak megérkezett a címzett helyre, az író sohasem tette le a tollat csüggedtségből, legfőjebb testi nyavaja okából. Vajon hol írják manapság azokat a leveleket, amelyekből az író hitet,